vojne rušenje svjetskog kikisovog rekorda Dobro vam jutro. Ovo novogodišnje jutro, evo već smo čini mi se gotovo 7 sati skoro pa u novoj godini. Nadamo se da i dalje ostajete uz drugi program Hrvatskoga radija. Ovoga puta s izmijenenom postavom idućih 15 minuta maratona trčite sa mnom. Ja sam Silvia Bionda Nikoš. Evo, lijepo je malo promijeniti stolicu, priznajem, eto, prvi put otkako kako radim, imam priliku pustiti koji ton glasa i na ovim frekvencijama, pa evo, ako koji put glas zadrhti, znajte, nije to samo zbog... Maratona i pritiska da postanemo prvaci. A znate da smo kompetitivni i da želimo postati prvaci, e, trudimo se srušiti svjetski Guinness rekord u izazovu najviše voditelja u jednom radijskom programu. Počeli smo jučer, na staru godinu u podne, izmjenjujemo se svakih 15 minuta, a ciljamo završiti evo, danas otprilike oko 15 sati vidjet ćemo i želimo uspiti u svom naumu, pa podržite nas i vi. Vjerujem da ste mogli čuti i ranije od mojih kolega, sve to dio jednog velikog maratona koji smo nazvali 100 glasova u 100 sati za 100 godina, riječ je o projektu kojim počinje obilježavanje stote obljetnice Hrvatskog radija. Hrvatska je bila među prvim državama u srednjoj i istočnoj Europi koja je osnovala radio postaju dok 15. dok svimlja 1926. iz tadašnjega studija Radio Zagreba na Markovom trgu u Zagrebu čule su se prve riječi speakerica Božene Begović sjećate se halo halo ovdje Radio Zagreb Radio je u ovih godina prošao veliku preobrazbu. S dolaskom suvremenih tehnologija mijenjaju se i navike slušatelja. Evo pa tako što nas e, možete slušati putem poznatih frekvencija. Sad u Zagrebu evo na 98,5 MHz. Isto naravno možete činiti online na mrežnoj stranici Hrvatskog radija slušati program uživo sve radijske postaje Hrvatskog radija. A možete nas i vidjeti, htjela sam se osmijehnuti za kameru, ali ovdje je toliko puno kamera da uopće ne znam <laughs> gdje bi trebala gledati. To je dakle video prijenos na platformi HRTI i na službenom YouTube kanalu HRTA. To je radio danas. Uz to što želimo biti dio vaše svakodnevice, evo baš upravo o temi o kojoj govorila kolegica Željka, Želimo biti i vaš bukmark. Prije nego što evo nas počnu nazivati jezikoslovci, odmah ću se ispraviti pa reći straničnik. Ako niste znali straničnikom, fizički označavamo mjesto na kojemu smo stali sa čitanjem knjige, a na internetu to će biti ona traka u koju ćemo ugraditi omiljenu stranicu na računalu, a mi bismo naravno voljeli da obilježite nas. Kad želite čuti najtočnije informacije i pretražiti stranicu Hrvatskog radija i naravno pod stranice naših regionalnih radijskih postaja. A što ste najradije pretraživali ove godine na Google? O tome ću vam govoriti. Znate li da najveći pretraživač na svijetu stalno pruža ažurirane trendove pretraživanja za gotovo svaku zemlju na svijetu? U idućih desetak minuta govorit ćemo o jednoj internetskoj stranici koja je podrška za ljude koji se bave upravljanjem sadržaja i stranica evo na kojoj bilo koja znati osoba želi doznati sve o čemu se i govori, čita, sluša u bilo koje mjesto na svijetu koje želite provjeriti. To je Google Trends, baza podataka koja prikuplja trendove pretraživanja za odre� Zemlju. Pa evo ove godine. U Argentini prvo mjesto, odnosno prošle 2025. ide sportu. E, najviše se pretraživalo svjetsko nogometno klubsko prvenstvo, tako je bilo i u Francuskoj. Poljake su najviše zanimali predsjednički izbori. U Sjedinjenim američkim državama u top 5 pretraga su ubojstvo Charlie Kirk'a, K-pop Demon Hunters, to je američki animirani glazbeni film, La Bubu, riječ je o plišanoj igrački u obliku privjeska koja pripada većoj skupini igračaka pod nazivom The Monsters, pojedini modeli te igračke dosižu cijene čak od nekoliko tisuća dolara potom slijedi iPhone 17 i One Big Beautiful Bill Act to je američki savezni zakon koji spaja mnoge porezne i proračunske politike, Trumpov zakon za smanjenje veličine vlade i poticanje razdija koje u analize su, pa moram vam i to reći pokazali usuprotan učinak na proračunski deficit, moram malo i o tim nekim terminima, ipak mi je to recimo to tako struka i mjesto u kojemu radim u gospodarskoj redakciji Hrvatskog radija u Australiji se se pretraživao pojam tropskog ciklona Alfreda, Alfreda koji je bio snažan i dugotrejan, donio ozbiljno posljedice i u istočnom Queenslandu i novom Južnom Wellsu. U Austriji uvjerljivo prvo mjesto drži teška pucnjeva u Gracu gdje je na ubio bio deset ljudi, ranio njih jedanaestero to je bilo, to se sve sve zbilo dakle deset lipnja pa čak evo pola godine se nije dogodilo ništa što bi uh, pod navodnicima skinulo taj događaj s trona. U Danskoj je najviše uh, ljudi isto tako koje je zanimalo ubojstvo Charlie Jakarka. E, Google je kao i svake godine objavio podatke o pretraživanjima i trendovima za većinu zemalja. Za Hrvatsku evo ipak smo izvukli dio jer naravno nije izvukao baš sve podatke ove godine za Hrvatsku kao što to inače čini. E, prema podacima koji evo prikazuju najtraženije pojmove e, protekli sedam dana, e, najviše su se naravno pretraživali pojmovi i teme vezane za novu godinu, potom e, televizijski serijal Stranger Things. E, baš to je čini mi se da je kolega Cvek govorio da je čak, ne znam jel već izašla e, serija ali mislim da su mnogi noćas čekali e, konkretno epizodu e, potom slijedi kulinarski reality kulinarski show koji se prikazuje u Hrvatskoj, naravno ne zaobilozna tema Marko Perković-Thomson potom tema filma Home Alone iz 1990 sam samo kući, naravno znate a što se tiče izravnih upita ono što nas je jako zanimalo Milan Verona, naravno nogomet, potom slijedi Smrt glumice Brži Bardot potom Silvestrovo, kao što sam ispomenula zatim utakmica ponovno sport Nottingham Forest, Manchester City i evo jedna zanimljivost i ljude doista na Google je zanimala od koje Lu Mastrović, evo ako ne znate ja sam išla provjeriti, to vam je nova djevojka Joška Guardiola jedno pitanje vjerojatno za quiz kad bude bila prilika da znate Google-ovo evo godina u pretraživanju za Hrvatsku, zapravo evo nekako sumiramo prikazuje da su pretragama pretraživali, ev, dominirali zapravo tragični događaj, umjetna inteligencija i pop kultura, kao što sam rekla, obilježili su ih se veliki sportski događaj i vijesti koje su ev, potresle javnost, ev, tragično ubojstvo Charlija Krka i globalni događaj poput svih ratova i svega što se događa na tom polju i razvoja ev, umjetne inteligencije. A što se tiče interesa za filmove i serije nastavio je rasti tražili smo filmove Bubim, Bubimir 2, Gladiator 2 i samo ne ti oni su privukli najviše pažnje gledatelja. Spomenula sam i Labubu figurice oni su bili globalno popularni a to se odrazilo i na hrvatskom tržište a kad govorimo o nekakvim generalnim obrascima pretraživanja, kod nas najčešći tip pretraga se odnosi na te vijesti lokal teme, zanima nas jako Loto, Nogomet, politika kao što sam rekla, drugo su digitalne usluge i alati u Hrvatskoj jako važan e-dnevnik. Dakle ako imate djecu znajte aplikacija vezana za škole i učenike, potom Whatsapp Web, YouTube normalno spomenuli smo sport konkretno evo prethodne statistike za 2024. godinu pokazale su da su najviše pretraživani pojmovi bili euro 2024 i 2024 i nogometne utakmice hrvatske evo utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Italije Albanije i Portugala bile su tad među najtraženijim pojmovima no, evo, znate li uopće kako Google Trends radi, kako se mjere podaci? Google Trends ne pokazuje, ne prikazuje apsolutne brojeve pretraga, nego indeks popularnosti od 0 do 100, a popularnost pojma u indeksu znači koliko je često taj pojam tražen relativno u odnosu na sve ostale u određenom vremenskom razdoblju. Zanimljivo je i pogledati što se to pretražuje, naravno, izvan naših uh, granica. Uh, ako pogledamo koji su to najpopularniji termini pretraživani u 2025. To je, naravno, umjetna inteligencija uh, Gemini, a i alat koji je postao najtraženiji pojam. Drugi možda nama potpuno neočekivan je kriket utakmica. između Indije i Engleske, ni jedan evo, sportski događaj nije uspio narodski rečeno potući te rezultate sucrta koji su se održavali u kolovozu još. Na trećem mjestu je, evo, spomenuti e, tragično preminuli Charlie Kirk, američki politički aktivist s desne strane političkog spektra. On je ubijen dok je održao govor na sveučilištu u Juti 10. rujna. Na četvrtom mjestu prema Google Trendovima u svijetu je e, ponovno sportski događaj svjetsko klubsko prvenstvo, a u prvih pet najčešće pretraživanih pojmova na Google na svijetu je osoba i to Papa Franjo koji je preminuo 21. travnja. Na petom mjestu još je jedan kriket susret ovoga puta reprezentacija Indije i Australije koji je izazvao toliko pozornost, evo da je uz nogomet smješten uz top 5 rezultata i drugih pet najpopularnijih termina koji su doživjeli najveći rast odnosi se na teme umetne inteligencije, sporta i politike na šestom mjestu Deep Seek, AI Chatbot sedmije Asia Cup, a kao zemlja ili regionalna politička tema najviše je pretraživan Iran odmah potom slijedi iPhone 17, najnoviji model koji je predstavljen u rujnu prošle godine i na desetom mjestu priča o Pakistanu i Indiji, dakle pretraga koja se odnosi na mjesti iz te dvije zemlje i njihovim odnosima. Treba istaknuti kako ove liste, dakle to nisu nužno ukupno najtraženije riječi, jer zapravo na internetu pretražujemo weather, to jest vrijeme, ili YouTube, to su obično najtraženiji po općem volumenu, nego Treba reći dakle, da su na ovim listama pojmovi koji su najviše porasli u interesu tijekom prošle godine u odnosu na ranije razdoblje, to jeste, evo trending pojmove. Kad bismo kategorizirali pretrage, osim ovih svih spomenutih pojmova, na svjetskoj razini bila je zanimljiva tema političke krize u SAD-u. Potom prirodne katastrofe koje su pogodile Ameriku, a mnogi su nepogodom smatrali i zabranu TikToka u Americi. To je dakle potrojalo samo jedan dan, ali evo dovoljno da uđe u trendove. Govoreći o osobama koje su se rado pretraživale na prvom je mjestu glazbenik D4VD, odnosno David on se proslavio na Instagramu i TikToku, meni potpuno nepoznat, evo moram priznati pa malo sam i istražila više pa evo potiče mi vas da pogledate ako već ne znate kao i ja e, nakon njega dolaze nešto poznatije, popularnija imena kao što su Kendrick Lamar televizijski voditelj Jimmy Kimmel pa Tyler Robinson, evo to je ime koje je ušlo u pet muškarac koji je ubio Charlie, i Novi Papa, mnogo je zanimao, dakle, on je bio na petom mjestu, LAV 14. Evo, iako Google ne objavljuje za svaku kategoriju detaljno za sve države, u jednom listu izveštaj pokazuju i da su filmovi TV sadržaji također bili vrlo traženi. Na prvom mjestu indie film Anora, potom očekivani film Superman i The Minecraft Movie, Hrana, hrana se isto istaknula kao tema pretraživanja hot honey potaknut pa ću vas i da pogledate malo i novi recept uvrstite najtraženiji trend u receptima jedna zelena papričica žličica osta jabukovaće i pola žličice dimljene paprike u prahu i naravno med od jednog decilitar to vam i hot honey kako ide priča, vrlo kratko, naravno jedan Amerikanec pojao picu u Brazilu, prilivenu tim umakom i rekreirao recept u Americi. I evo vam nečega što je postalo top trending. U Hrvata evo, se javljaju i očekivani trendovi vezani u sport, naravno to smo spominjali, spominjali cijelo vrijeme, dakle ovih evo, već 13 minuta koliko govorimo o ovoj temi, naravno sva imena nogometne Hrvatske, Hrvatske nogometne reprezentacije, moramo reći da je evo Hrvatska bila i hit na Googlu tijekom ljeta u srpnju, pojam Hrvatska kao zemlja i općenito, imao je veliki porast interesa i globalno i u pretraživanjima fotografija, te YouTube-u, a to je naravno odnosi se zbog velikih nogometnih događanja. E, Neki su događaji unutar Hrvatske djelovali i na Google trendove u Sloveniji, pa je to zanimljivo za spomenuti, postoji zanimljiv regionalni trend. Hrvati su konkretno e, sve više pretraživali slovenske e, trgovine, e, naravno zbog razlika u cijenama i akcijama, sjećate se onog bojkota u prvih nekoliko mjeseci e, prošle godine. E, Ližem se kraju, imam jednu priliku, samo moram vam to spomenuti, najtraženiji pojam, kao što sam rekla, je bio alat umjetne inteligencije. Gemini, dakle, pa rado bih vam pročitala samo jednu pjesmu koju je Gemini napisao o našoj stotoj obljetnici. Pitali smo ga kojim bi riječima to proslavio, pa evo, nadam, će, nadam se da ću uspjeti to sve izgovoriti. Stoljeće u eteru, u Markovu domu gdje povijest spava, zaiskrio je signal kojutarnja kosa. Halo, halo, odjeknu glava Božena Begović, hrabra i ponosna. Od te prve iskre kroz stoljeće cijelo, radio je postao kucaj našeg bila. Jedno veliko nevidljivo tijelo što nas je čuvalo pod okriljem krila. Sto godina prođe, ko treptaj u oku. Sto godina glasa što prostorom brodi. Kroz tišinu gluhu i rijeku duboku, Hrvatski nas radio istini vodi. Slavimo danas te valove starek što kroz ratove su donosili nadu i moderne frekvencije što dušu žare u svakom selu i u svakome gradu. Od gramofona i teških cijevi do digitalnog svijeta što brzo se mijenja. Evo, čini mi se da ću morati požuriti malo i iskoristit ću samo ovu priliku čestitati vam novu godinu, zaželjiti sve najljepše i pozdraviti kolegicu iz unutarnje politike Aleksandru Funes koja će zamijeniti ovu vruću stolicu.